За ті два роки, що я його не бачив, малюк аніскільки не змінився. Ну, принаймні, зовні. Середнього зросту плечистий, кремезний блондин із жорсткими холодними очима. З того, як нетерпляче він крутив у руках олівця, було зрозуміло, що малюк сильно нервує. І це, враховуючи незрозумілу відсутність щербини, не вищувало нічого доброго. Поруч із малюченком влаштувався Сергій Федін, дебелий, постійно спітнілий чолов'яга років сорока з хвостиком, фінансист з імперії, який одночасно був і тримачем общаку. Трохи збоку сидів сосоко Буладзе, колишній співробітник підрозділу Альфа, майор відставці який зараз командував у Щербини бойовиками. Двічі або тричі мені доводилося з ним розмовляти, і він виявився досить цікавим чоловіком. Ходили чутки, що він із частиною своїх найпідготованіших хлопців, окрім охорони свого боса, виконували ще й роботу кілерів за контрактами. Та довести цього ніхто не міг. По іншу руку від Малюченка я побачив дружину Щербини Світлану, ефектну жіночку років 35, колишню спортсменку, чиї фотографії свого часу не сходили з газетних сторінок.